Міхалу не сиділося навіть. Заклавши руки за спину, він міряв і переміряв безупинно кроками невелику кімнату. А ще є вельми гарна місцина, де можуть переховуватися і звідки виходити на українські шляхи наші посланці. То Челіндир, монастир Успіння Пресвятої Богородиці поблизу Тульчі, там сходяться всі стежички втікачів з Московщини у Турецьку землю, Чайковський раптом засміявся. Сміявся якимось забутим сміхом, немов у дитинстві, чого давно вже на пам'яті в його морочливому житті не було. Сміявся, як втішений малюк, якому показали кумедну цяцьку, і тут же її протягують в руку. Світ тісний інколи мовлять, але вона не сприймається, доки не впевнишся сам. Знаєш, хто настоятелем того монастиря? Отець Паїсій. Він виявляється з підбердичева родом і має справді щиру українську душу. Чайковський вів тривалу розмову настоятелем і той справді поділяв його погляди і наміри. А ще отець Паїсі зголосився підбирати людей надійних та перевірених у посланці на українські шляхи. «Ми навіть говорили про можливість у монастирі облаштувати друкарню», – викладав подальшу розмову Міхал. Слід підібрати і завести туди шрифти польські і українські, аби мати змогу друкувати пісні, молитви, відозви до нашого люду, а грамотні монахи лише трішки навчити. Є там, на місці. А ще отець Паїсій дав згоду прихистити під виглядом монахів двох чоловік від новостворюваної фундації. Старшенький виконуватиме обов'язки агента від польської агенції у Стамбулі, а молодший вчитиметься в нього і буде за помічника. Париж цього разу на подив швидко і без вилікання, прислав навіть людину на посаду агента – Антонія Іллінського. Ось тут і сталося, чи не вперше у Максима, велике непорозуміння в розмові з Чайковським. Зі спокійного вияснення поглядів раптом, мов, від випадкової іскри пересушене гілля у лісі спалахнула суперечка неабияка. Обоє горячкували, обоє розчервонілися, притули мокрого пальця і зашипить. У невеличкій за числом польській агенції в Константинополі Максим мав справу здебільшого з розвідкою та безпекою, а ще найважливішими донесеннями. В попередній розмові з Ілінським в його прутки і дещо бундючній скоромовці він раптом вловив неспівпадання дат. Виходило якось за його словами так, що в той самий місяць і рік Антоній був одночасно в Персії і тоді ж в Індії. Віддель між ними у кілька днів не здолати І так само різонули слова Антонія, що Максимова надніпрянська говірка є лише однією з говірок загальнопольської Та й край надніпрянський лише під варшавською рукою мислимий. Антоній воював у польському легіоні в Португалії разом з генералом Бемом Настоював на своєму Чайковській, притискаючи кожне слово, від чого прізвище генерала заголомав з великого мідного дзвона А ще воював в Алжирі Тим паче, це не школяр-забудько, що переплутує не такі вже далекі місяці і роки, а чого вартують його родовідні байки. То людина справді з великим, як би точніше мовити, життєвим досвідом, спітнувся було на слові Чайковський, як об невидиму перепону, кітнувся злегка, але рівновагу втримав. Не певен, чи на байкіті варто звертати якусь увагу, у кого з нас немає дивацтва. Мова йшла про чудернацькі оповіді Антонія про власний родовід. То він походив від Ілаїв татар і золотої чи Кіпчацької орди, то з легендарної Іліади, а коли виявив станицю Ілінську на Дону, то ще й став козаком, і ту станицю також долучив у розповідях до маєтності предків. Після бойових дій у Португалії в легіоні генерала Бема ще воював з биками в Іспанії, де наймався тореодором на тамтешній арені. Згодом мандрівки його потягнуло, дійшов до Афганістану, Персії, Індії і навіть Китаю, а в останні часи нудився у Парижі. Його душа не сприймала життя без пригод. «Ухвалу про Іллінський монастир вам приймати», – врешті серцем відрубав Максим. Тільки з його поглядами на українську справу може лиха більше накоїти, аніж дати користі. Наступного дня Антоній вже отримував кошти та необхідні інструкції від Чайковського і помандрував у неблизьку Тульчу, немалий на той час центр торгівлі рибою та зерном, немалий і за кількістю люду, що тими краями перекидався. Перші донесення підтвердили Міхалову правоту. Антоній чемно себе поводить, ревно перед іконами б'є поклони у монастирі. Але на сьому місяці з Тульча надійшла новина, що неабияк стривожила Стамбульську агенцію. Ілінський чомусь покинув монастир, і серед населення в Дунайських плавнях почав безвідомої згоди агенції бунтувати людей до повстання. «Що він собі вигадав?» – Капався за голову Чайковський. «На що ж нам передчасний бунт? Що тільки кріпко зашкодить? Проляг кров людську марно, бо там такий гарячий народ, що навіть у зливу одне слово лавні підпалити здатне». Максим був певен, хто б там і що не балакав, є дні... Нещасливі є, хоч і рідше вдалі.